Музиката Обикновено след общите беседи при езерото Елбур изпявахме няколко песни, а понякога музикантите даваха концерт. Те изпълняваха песни от учителя или някои класически творби. Веднъж, след един такъв концерт, учителя заговори за музиката. Не може да има музика, дето няма разумност. Трябва да се изучи влиянието на всеки тон, както влиянието на седемте краски. Човек не може да бъде ученик без музика. Човешката мисъл е построена по законите на музиката. Любовта е най-великата музикална симфония. В живота по-велика симфония от любовта не съществува. Достатъчно е да изпеете на умрелия един тон, който носи живот, за да възкръсне. В музиката има тонове, които могат да спрат бурята. Но те не всякога могат да се прилагат, понеже ще причинят зло. Ако бурята спре, това може да причини по-голямо нещастие човек с пеенето придобива своята свобода. Има връзка между пеенето и човешката мисъл. Когато човек пее, засягат се мислите и чувствата му. От способността му да пее, зависят неговата мисъл и неговата любов. Когато писателят стигне до крайния предел на своята мисъл, ще стане или музикант, или поет. Когато музиката стигне до своя горен предел, сменя се с молитва. Тихото пеене означава, че нещата идат отдалеч, от божествения свят. А високото пеене означава, че нещата идат отблизо, от физическия свят. Хората не развиват музикалното си чувство и вследствие на това са нервни. Музиката е носител на велика култура. В музиката сега се внася нов ритъм. Съединение на западната и източната музика. В Египет, в Халдея, в древните времена, музиката е била инволюционна, а сега започва еволюционната музика. Тогава се е отивало в все по-гъста материя, нещата са се раздробявали, а сега става разширение, от малкото се отива към голямото. Българските народни песни по-рано са били религиозни танци, а после са станали хороводни. Бъдещето носи големия подем на музиката в славянството. Хубаво е да се даде един концерт с заглавие Новата музика. Чрез новата музика искам да върна красотата на вашите лица. Новото ще победи чрез музиката. От невидимия свят ще дойдат музиканти, които ще организират света. Светът ще се оправи чрез музиката. Музиката на Бетовен изразява борбата на човешкия дух със средата. Музиката на Бах изразява движение в природата. Извори, вятър, растеж на цветята и прочие. Който иска да се подмлади, да стане като децата, да свири Моцарт. Който иска да се усили волята му, да бъде смел, да свири Бетовен. Който иска да се запознае с природата, да свири Бах. Който иска да познава сърцето на мъже и жената, да свири Шопен. Хендел и други са коментатори. Вагнеровата музика е музика на славата. Не на обикновената слава, а на тази слава, за която се говори в стиха. Търсете слава не от човеци, а от Бога. Музиката трябва да служи като възпитателно средство. Онзи, който не е минал през скръпта, не може да пее хубаво. Онзи, който е минал през скръпта, добива дълбочина. Когато някой пее по обикновен начин, той прилича на гримиран човек. Той не чувства дълбоко нещата. Когато човек пее духовни песни, трябва да отвори душата си към Божествения свят като цвят и да има разположение на невинно, разумно дете.